Den här podcasten presenteras i samarbete med barn- och ungdomssyk. Yeah. Be cool, be cool. It, cool. so Hej och välkomna till avsnitt 14 av Skratträttande. Hade det här varit en opera så hade jag sjungits av Paul Podd. Jag heter Sebastian Borgart och Erik är inte med idag Utan vi har med Mikael från förra veckan Som är känd från Biggest Loser Du är vad du äter och börna camping Stämmer bra <laughs> Eller inte Jag var med en gång i smyg <laughs> I, I skymundan sådär I vilket program? Alla program <laughs> Alla program. Och jag blev Biggest Loser <laughs> ja. <laughs> Och jag gick bara upp i <laughs> Alla andra tränare, du satt där åt glass. Ajamän. Och pizza. Pizza. Det är som Bert Karlsson, han var med i det jag var och äter. Han över med glassen till grannen. Han vill inte svänga. den. Men han käklar mycket samlar också. Ja. Jo, det en och annan. I smyg. Ja. Ja. Precis. Ja, du var ju med förra veckan. Det var jag. I det mycket, mycket annorlunda avsnittet. Ett väldigt konstigt avsnitt. Ett väldigt konstigt avsnitt berätta Ska jag berätta? Ja. Det var jag och Henko här på fritidsgården Jorma, Jorma ja. Som gjorde bort oss totalt Ja, det kan man säga Fast det var jävligt roligt Ja, vi, vi hade kul Vi skrattade i alla fall, Ja. och det var huvudsaken Ja. Hoppas de andra hade kul också ja. ja, de flesta hade det Men vi har ju, har du lyssnat? Ja Vi har, få... vi har fått, det är blandade åsikter Vissa tycker att det är det bästa avsnittet någonsin. Okay. Och vissa blir arga för att jag och Erik inte fick komma till talsna gånger. <laughs> ja, men det får du komma till nu då. Ja. Det, det är inga problem. Och så gästades vi av Egon också. Egon, ja. ja. Det var lite konstigt. Den alkoholiserade 34-åringen. Som han inte alls säger Nej. Men det kan vi ta ett annat program. Ja, vi ska också ta avstånd ifrån allt som han sa Ja, alla, alla åsikter som intresserar förra programmet ska, vi, ska vi ta av, avstånd ifrån. Uh, Erik inte här. Nej. Han har en fotbollsmatch. Då glider jag in på ett avstånd ja. här i Ja, precis. Tyvärr. <laughs> du, du sa För er alla att, lyssnare. Du sa ju efter förra inspelningen att ja, jag vill vara med under mer seriösa former. Jag sa att jag kan vara med. Ja, och det tog jag som att du ville. Ja, ja. Så nu är här. Ja, ja, nu är här. Så nu kör vi? Nu kör vi. Stenart. Jag, jag har ett skämt till. Okej, okay, ja. det Så drick inte kaffe innan. <laughs> Okej, okay, kör på. Är, är det bara jag eller också du fått biverkningar av honung? <laughs> <laughs> du är kass. Nej. Vet du vad bi bibliotekarie plural, Nej. Bibliotekaries. <laughs> det var roligt, va? Det var roligt. Det var riktigt roligt. Ja, det, det... Får jag dricka nu? Ja. ja. då kör vi en sån här klassiker då. Ja. När ah. man jobbar som bibliotekarie så har man ju väldigt mycket tid att tänka. Det har du va? Ja. Och jag, jag märkte böcker här en Ja. Ah. Och då jag hittade jag två barnböcker som heter Vitnos möter Brunöge. Det kan ju tolkas. Och Vitnos och lilla snoppa Ja, ah, just det. Det berättade du någonting om. Ja. Det kan ju tolkas ganska <laughs> grovt. <laughs> Fjäll. <laughs> grovt. Ja, det beror på man ser det. Ja. Lilla och lilla. <laughs> lilla småpan. <laughs> Grova. Grova, ja. Så kan det vara. Äh, men ni drog ju en del goda citat här förra veckan. Jag drog ju det. Om du smeker den blir det en resväska. <laughs> ja, det var det värsta jag har varit med om i hela mitt liv. <laughs> Nej, då skrattar jag. Ja. Då skrattar jag. Nej, det var ju konstant skratt i ja, ja. hela programmet i princip. Och äntligen så är man lite lugn i alla fall. Ja, Även om jag försöker få det jag skratta hela tiden. <laughs> Men nu försöker jag hålla mig, verkligen. ja. <laughs> jaja. Uh, nej, vad, vad har vi för datum idag? 19, va? 19, ja. Det är kronprinsessans bröllopsdag. Och vem bryr sig om det? Och kungens. Det skiter jag i. Jaha. Ja. Va, vad gjorde du när kronprinsessan hämtade sig? Kommer du ihåg det? Ja, uh, just det, ja. Då satt jag och bläddrade på tv. ja. Jag låg på Kungals sjukhus. Vad Skulle in i röntgen, precis. Alltså, vad trevligt. Ja. Hur kommer det sig då? Eh, motorsport är farligt. Mer bör du inte säga? Nej. Det räcker sånt. Det finns på Youtube. Alltså det finns det? men. Youtube nästa? Ja. Ja, ja det, det skulle jag Erik pratat om. Men, ja, nu, nu får du ta smällen. Jaha, att, då tar jag smällen. Nu. Ja, jag tycker att den här podcasten ska ha en Youtube-kanal. Det hade ju varit något faktiskt. Ja. Kan vi filma alla ståligheter vi håller på med? Det hade ju varit riktigt roligt. Ja. Det, ja, då kan vi ta hit Jorma nästa gång. Ja, och filma honom. Det hade varit något. Roliga gubben Jorma. Ja, han var riktigt rolig. Finns det oroliga gubben Jorma också? Du, det finns det säkert. Det finns nog många versioner på han. Ja. Så det. vi ska hitta på något. Ja. Nej för att det, det, vi fick in ett uh, lyssnarmail för jag är ju i Frankrike i sommaren. Ja ja just det. Ja, så att då var det en lyssnare som ville ha videodagbok därifrån. Varför inte? Ja, tänkte jag också. Det köper på. Ja. Så kan jag köra videodagbok här hemma då. Ja. <laughs> kan man säga samtidigt i Viskafors. <laughs> <laughs> det kan vi göra. Ja. ja. Det har varit något Uh, någonting som jag och Erik inte har pratat om så mycket i den här podden. Det är min uh, korta men intensiva skådespelarkarriär. Mm. Tycker jag vi ska... För... Det kan vi ta fram lite. Ja, uh, du kan stoppa upp din prilla först. Får jag göra det? Det var en saftigande. <laughs> Kör bara stort, vet du? <laughs> <laughs> Grovt. <laughs> Kör bara på grova saker. Mm. Så. Den satt fint. Den sitter fint, ja. Ja, uh. Min skådespelarkarriär. Yes! Ja, har du några frågor? Ja, hur kommer du att börja med det? För det är kul. Det är kul. Stå på scen och stå i fokus. Vad var det som fick dig att komma in i det då? Det låter som de bonka va? Ja, de håller väl på som bara den där ute. <laughs> Dag, dagens dagens <laughs> ungdomar. Nej, min skådespelarkarriär. Hur jag började med det? Yes. Jag vet inte. Du bara fick jag var intresserad med. av det och så... Började jag. Och du har inte avslutat den än? Nej, den har ju knappt börjat. Nej. Nu gick Egon förbi här. men. Ja. Tjena Egon. Ah, uh, du får inte vara med nu. Ja, ah, jag har inte bara erat. inte. Ja, vi hämtar dig om typ 20 minuter så kan du få spela in en specialepisode. Det kommer en ja. specialare med Egon sen. Ja, för det var... Bra. Det, det fanns någon som tyckte om Egon. Ja. Det, ja, det var folk som tyckte om Egon. Ja. Ja. Ja, stäng dörren. Så ska vi ta och låsa dörren med. Jag kanske ska göra lite reklam för er som bor i Borås. Den 17 augusti klockan 19.00 så är det premiär för min teaterpjäs Gäster och gastar på hemgården i Borås. Och det kommer jag att vara. Kommer du gå på premiären? Det tror jag faktiskt kommer jag kommer vara. Ja trevligt. Det här var kul. Ja. Se hur du gör bort dig. Ja. Jag kan alla andras repliker till och, med och det. mina egna. Ja, det är inte Så dåligt. jag gör så på scenen. Det är inte dåligt. Eller soufflé kan till när man är kille. Solfist. Ja, det är så att när folk kommer bort sig så så viskar jag replikerna. kan ombra alltså, ju. vi har ju mycket på Jaha. Det är inte så smart att viska då. Nu sa du fel igen. Igår när vi repeterade så var det första gången med Myggej Alltså det var det? Ja, så att jag gjorde så en del för att det var också första gången vi körde helt utan manus. manus ah, ja. Det fick jag ju lite skäl av ljulteckningen efter Asså? Alltså. Ja. Varför är det då? Nej för att jag tydligen inte ska viska när jag inte ska prata Men, Det är helt okej att göra det, det blir ju roligt för publiken Ja Har du någonting mer att skratta av? Förutom mig Förutom mig. Men det är så skönt nu, när jag har varit mm. ja, inom ja. ja. så är ju folk, ja jag vill ha det, jag vill ha medhörning, jag vill ha, det ska vara så och så. Ja. Nu kan jag äntligen ställa krav på ljudtekniken. Vad du vill ha, ja. ja. Det är ju kanonkul. Ja, jag vill ha medhörning på pianot och sång, jag vill ha mer reverb. Det är riktigt kul att ja. ha så. Allt är lika roligt. Ja, och se när de plockar ner allting sen, det är också väldigt kul. Sedan plocka ner, ja. ja. Slippa göra det själv. Ja, du var inte med när vi skulle Nej, plocka ner här. Jag var inte med, men jag fick ju ta bort allting som stod i musikrummet Ja, ja, ja. Det tyckte jag alltid kunde ha Ja, det. det kunde jag faktiskt. Så att jag fick stanna kvar och plocka ner allting. Definitivt. Så jag ställde upp och... Ja. Allt för dig. Allt för konsten, som vi brukar säga. Allt för konsten, ja. Förresten. Ja. Du sa någonting om en lapp innan. Ja, jag hittade en hundralapp idag. Det är, jobbet. Det är inte varje dag man gör det. Nej. Du, du har låst va? Aj. Jajam. Ja. Egon vill komma in här nämligen. Jag stålar ut lite bakfull och full <laughs> på samma gång. Ja. Det bästa sättet att inte bli bakfull är att aldrig sluta virka. Exakt. Då är man full hela tiden. Ja. Egon. Egon. Egon och Segon. Egon får vara med sen. Vi hämtar er. hundra lapp. lapp ja. Ja. Jag, jag gick... Till biblioteket i marscherar ja. så. Det ligger några lappar på marken. Nere i fickan. Vissa har tur. Vissa har tur. Det är, tänkte han som tappade den. Ja. Kanske var en 13-åring Han skulle gå och köpa en cola för 100 kr. <laughs> ja, det är dyrt idag Ja, det är dyrt. Det är dyrt då. Och det blir dyrare. Nej, jag, jag sa att vi var sponsrade av Barnungdomspsykiatrin, ja, det. det är vi inte. <laughs> jag får ljuga ibland. Ja. Vi är sponsrade av Red Bull istället. Ja. Så är det. Gregers kondomer. Yes. Så tunna som man inte ens känner dem. Och så grova så att de är grövsta laget. <laughs> <laughs> ja. Men du är på tal tala om Alkis här. Ja. Jag siffrar på dig. Ja. Jag, jag åker väldigt mycket buss. Det gör jag med. Ja. Nu för tiden. Så förra veckan när jag skulle åka hem från stan. Mm. Kommer in sju stycken Alkis på bussen. Ja, hörde jag detta? Ja, ja, just det. Det var ju det jag berättade för delvis. Det var det, ja. Sitter där inne runt mig i en cirkel i princip. Oh, fy fan. Och häver 7-2 är det. Det låter ju ja. ganska starkt. Ja, Och en med en cigarett i munipan. På bussen? Ja. Hur fick han de göra det? De var sa busscafé? Han alltså, sa ingenting. Vad konstigt. Jag skickar en ljudfilter till dig, va? Det gjorde du, ja. Lyssnade du på den? Jag hörde en del, del ja. <laughs> då, då satt du och pratade, det var en av Alkisen bara... Det är så kul att du bara börjat tatuera nu, sånt i andra Alkisen. Alltså? Ja. ja, jo, jag har en tatuering. Ja, jag, själv så ska jag göra en ödla på benet som kryper upp mot skrevet. <laughs> inte hela vägen bara symboliskt så här. Ja, okej, okay, okej. Okay. Ja, jag har skurit, jag skurit ut hela själv med skarpell i benet. Vad smart gjort alltså! Bara, det gör inte så ont om man vet var nerverna går. <laughs> Vilken Stolle! Ja. ja, ja det finns andra människor också. Ja, och sen att de slut så då blir en lösen för det. Ja. ja, de är ju som de är. Tyvärr. Ja. ja. Men du hade riktigt riktig rolig bussresa då? Ja, det lukta fan. Det gjorde det. De var sliska typer. Var det finnar också? Ja, jag tror någon, någon av det. det. var det. ja. Släkt i Jorma kanske. <laughs> jag tror det. Ja. Kanske var Jorma själv. I förklädnad. <laughs> Sju stycken. Sju stycken Jormor. ja. Uh, det, och sen så i helgen så åkte jag buss igen. Ha? Var också en alkoholiserad man på bussen? Ja, det var mycket alkoholiserad. Ja, det finns. Och han var väldigt trevlig. Han gick runt i bussen och satte sig inte folk och pratade med dem och ropa. Han ställde sig i mittgången och bara. Så <laughs> <laughs> ja, det finns ju sådant här också. Ja, uh, han gick av uh, rätt tidigt. Det gjorde han. Ja, Folk flyttade ifrån honom hela tiden. Ja, det kan jag tänka mig. Han låg i, i mittgången så här. Ja. Mellan två sätten så så han: låg. Mitt mittgången också. Ha? Ja, det var ju smart. Var han lång, eller? Pratar om min penis. <laughs> nej, Dan Lille kan ju prata om en annan gång. Finns ja. det ett sockerbit var det där, <laughs> Ja. Nej. Ja, nej. Vi nej. tar avstånd ifrån det. Vi... Avstånd. Ja, vi tar avstånd från det. Äh, ordvitsar. Det är den dagen idag. <laughs> <laughs> det, är den dag, det är den dagen var idag. <laughs> ja, och sen så var jag i stan i helgen igen. Okay. Jag åkte fram och tillbaka lite grann. Uh -huh. Och klockan nio på morgonen. Här på busstadiet i Borås. Det var det full fest vet du. Det var Det där satt de och hävde bärs. Oj, oj, oj. Hur många av dem var dina kompisar då? <laughs> Hur många av dem var dina släktingar i frågan? Ja, det var säkert tio av dem. Tio? Ja, jag brukar sitta där nere. <laughs> Och jag är en av dem som sitter där <laughs> jag tyckte... Det här tar jag avstånd Så... ja, Jag tyckte, jag kände igen dig Det var du och Jorma, det var jag och, och, Jorma. Egon. och Egon Han var ledig från soptippen Hade han vaknat då? Ja, jag tror det Han brukar ju sova i den tiden Ja, i och för sig Han sover ju jämt ja. När han inte dricker <laughs> Han dricker väl i sömnen till och med Det är ju han säkert Han blir lite sugare i det <laughs> Det låter gott. Ja. Eh, <skratt> är fint Så kan det vara. Så kan det vara. Eh, ja. Kaffet är slut. Brukar du köra kaffe och vodka? Nej, jag kör Nej. vodka rent och sen tar jag kaffet. <skratt> det är så du ska blanda drink. Så tar du... <skratt> vodka, alltså lite juice eller något. Du, du tar vodka upp till kanten ungefär. Och sen så bara en <skratt> droppe juice. Grogg. Bara för att få det att bli lite färdig på det. Ja. ja. Fina grejer. Det, det, det var väl typ nu i veckan då de sa att såhär butiker sålde starkspirit typ. Eller såhär måtlagningsviner. Kan nog stämma ja. Som vem som helst skulle köpa. Ja. Fast det är nog åldersgräns då. Fast nej det var ju inte det. Var det inte det? Eftersom att de gick såhär måtlagningsgrejer. De, ja, de det, hade bedömt att det var fakult för att dricka. Okej. Okay. Jag fan blandade ut det men äh, lite... Någonting. Mjölk. <laughs> så blir det stejkikor. <laughs> Kinesisk matlagningsvin och mjölk. Rasta <laughs> ingredienser. <laughs> så att det var för vem som helst. Still in. Det var det. Mm. Ja. det. känns ju lite dumt. Ja. Med tanke på att det finns ungdomar som ja. kanske vill ha för en helg eller något. Ja ja. ja, ja. Du är en av dem kanske. Nej. Nej. Nej. Du tar av ja, Jag kör känner sån jag jag kö jag kö så här fulöl, du vet, så man måste filtrera <laughs> hela strumpen och grejer. Se det, vet du. Sånt? En riktig man dricker fult öl. Ja. Så är det. Ful, ful man dricker ful öl. Snygg man dricker ingenting. Nej. Nej. Han så naturligt... jag dricker jag ingenting. <laughs> eller så dricker du jävla massa ful öl. Ja, jag dricker med snygg i alla fall. <laughs> så att du själv tycker eller? Ja, jag vet inte, jag tycker att alla andra tycker det också, då. <laughs> Är det så folk du har på i din fantasi eller alla andra? Ja, så kan det nog vara med. Fast det är inget jag tänker på då. Vi refererar en del till förra avsnittet. Hoppas alla har lyssnat på det. Ja, det får vi hoppas. Ja, och vi, vi släppte ju en episod med om ni har minnsat det. Vi, vi försökte börja avsnittet fyra gånger. Eller något så här. Just det, lite bloopers där. Ja, det gick inte så bra. Det gick inte. Nej. Sen så blir ni trötta och bara körde på. Ja. Det var ingen idé att vänta. Nej, men, vi, vi var inte beredda på att ni skulle hålla på så. Nej, jag trodde det skulle gå bra, men Ja. jag hade Jorma och med mig. Så... Jorma. Jorma. Ta, ta, ta, ta, ta, ja. Och så var du pissnödig. Ja, oh, jag skulle ha gått på den. innan. Och sen så, ni körde ju bara på. Ja, ge med. Pecka, hyn och... Jag vet inte allt vad det var. För de som inte har lyssnat på det förra avsnittet, gör det. Gör det. Det, det... det är väldigt roligt. Antingen tycker ni det är riktigt roligt eller så avskyr ni Ja. Men jag och Erik pratade om att vi skulle ha temapoddar. Ja, just det. Så jag tänkte vi börjar idag. Ja, och vad ska temat vara idag då? Idag är temat Tourette-syndrom. Eller TIX. Ja, och här sitter jag och rycker. Med en ja. liten, jag vill <laughs> till råd. att börja, men har du något TIX? <laughs> eh, TIX och TIX. Jag har en liten grej för mig att kontrollerna hemma på bordet ja. till TV och allting. Det måste ligga ganska bra. ja. Annars är jag nöjd. Men det är inget så allvarligt att jag mår dåligt av det Nej, eller så. Jag så tror att... du skulle säga så oh, engage, är Jag har lite en grej för mig. Jag brukar dra in småsaker i gränder på kvällarna. Men det, det är inget det, som, eh... det tar vi nästa program. <laughs> Då kan vi prata om det i många, många tillfällen. Ja, ja. <laughs> ofta... Det tror jag avstånd för. <laughs> Hur ofta får du samma där rycka? <laughs> Nej, rycka och rycka. Alltså det, det är när man sitter hemma och tittar på TV som så ska ligga i. Ganska fint. Ja. Och när jag går hemifrån så ska det ligga fint också. Ja. Tjejen, tjejen brukar alltid stöka till det lite för att ja. reta mig. Nej, men sådana är det nog alla. De har någonting lite, som alltid ska vara perfekt. Ja, lite grann så det är. Ja. Det är ju många som håller på med spis. Och... Ja, står du vrider. Ja, men testa. V Se till att alla, det är avstängt. All, all, allting ska stå på talet när man går hemifrån och spisar. <laughs> ja, då blir det jävligt fan <laughs> fint när jag kommer hem. Nej, har jag några tics? Det? Nej, det? Nej. nej, du rycker bara en ja, Jag har ofrivilliga muskelsammandragningar i ja. penisen. <laughs> det alldeles kan jag rycka. Nej, när jag ser uh, män med rakad skalle, då vill jag gärna rycka till. Ja, yes, så du gillar sådana män. <laughs> Fan, jag ska nog skaffa hår nu. Ja, uh, nej, men, grejer med det tema. temat var att jag, tyckte, jag tänkte att vi skulle... Kommer man på att säga sjuka tix Sjuka tics, ja. Och det, ja. Det, har du någonting? Ja. Det har jag. jag vill säga, att man har tix att varje gång man ser ett barn på stan så måste man slå till det på käften. Och det finns lite <laughs> olika grejer som till exempel, jag såg i program. Där en eh, tjej hade Tourette-syndrom. Ja. Och varje gång det kom någon som sprang förbi, då kallade de dem för <laughs> eller lite sådana saker. <laughs> okay. Och det måste ju ha varit väldigt jobbigt för henne. Och mycket av de här folket tittar ju. Ja. ju så om och titta på henne. Precis som vad fan sa du till mig. Och då fortsätter hon då. pedofil och eh, barnälskare och sånt. saker. Okej. Och det var en, en sak som hon var inne på då. Och det var ju. Det kanske inte är det bästa. Att säga till folk. Nej det. Och speciellt om de inte vet att hon har Tourette då. Nej. Så det finns ju massa sådana Sjuka grejer. Men man skulle också kunna säga att man har tics och så gör man sådana saker. Kan ju man också. Som varje gång man ser ett barn på stan så måste man slå till det på käften. Ja, varför inte? sporten är svårt att förklara det för föräldrarna sen. Ja, jag har tics. Jag <laughs> har <laughs> Tourette-syndrom. Ja, det är helt vill säga, varje, varje gång man går och handlar måste man visa kuken. <laughs> ja, men det, det finns ju massa sådana grejer som eh, finns på, ute på Youtube. och Det har ju gått massa program på tvn och så. Ja. Och då har man fått se många som här när de går runt och säger på mycket engelsmän och sånt. Som går runt och säger fuck och piss, you can't och lite sådana Men det är saker. väl olagligt England att svära plats. Det vet jag faktiskt inte. Det vi vi jag inte. spekulerar bara. Vi spekulerar bara, ja. Det hoppas jag inte att det är. Nej. Jag har svurit den en gång. <laughs> <laughs> fuck. <laughs> Fucking hell. <laughs> Eller så här att man måste ta på allting som är 90 grader det. Den har hör hade varit jobbig. Ja, springer runt och tar på allting. Ja, ja, ja. Och det hade du fått springa runt i evighet. Ja. Det finns ju så mycket att tappa då. Men jag jag hörde till så här roligt skämt uh, Vet du varför grekerna inte har några skämt om sin finanskris längre? Nej. För romerna har tagit dem. <laughs> ja, det ser man. Du har massor av sådana filins. Ja, jag tar avstånd ifrån det. Det gör jag med. <laughs> Det finns också judar som snor saker. Det finns där det också. Det finns många som snor. Ja, det kanske ska ta avstånd ifrån att judar också tar saker. Alla gör inte det. Nej, inte alla, men det finns säkert någon. Det, det är ett Tourette jag har att jag måste dra dåliga skämt. Ja, och det Tourette att börjar blir väldigt jobbigt. Han har, det... han har inte bra skämt. <här> jag ska bli komiker. Då har du någonting att jobba på. Du vet, när jag sa det till min mamma ja. då började hon skratta åt mig. Du ser, du kan bli komiker. Ja, det gör hon inte längre. Alltså det gör hon inte längre. He? Och vet du, innan fick jag för mig att jag skulle bli begravningsentreprenör det hade då, ju... då bara hon dog. Den var bra. Den var bra. Den var bra, ja. Du får till ibland. Ja, med kvinnor också. Åh, oh, <skratt> Ja, det ser man. Förlåt, Ann-Kristin. Sofia, Greta, Elina, Josefine, Battas mamma. Ja, just det. Var det där? Jag såg dig på tullen, den där nån. Aj, aj, Ja, nu får du farsan efter dig Pappa. Äh, jag ska be om ursäkt till din pappa också, förresten. Jaha, det ska du också göra. Trekant. Alltså. Ja, nu är den Nej, nu ska vi inte vara sådana. Men han förgindade. I... Nej, nu ska <skratt> vi. Det stoppar vi. Tror du rätt Jag tänkte det. tänk tänkte om hon hade sett att man måste citera Ronja Rövardotter Och Det blir ju <skratt> Nu blir det natten. <skratt> varför, varför, varför gör du det på detta? Det ska att det kan det. Vad finns det mera ifrån? Jag har en hel lista på grejer faktiskt. Du har det? Ja. Jag tänker så här: anonyma Ronja rövardot Där sitter och <laughs> pratar ut om det. Det hade ju varit någonting. Över en kopp kaffe, eller vad så här Med lite mjölki. Han fattas mig. Det är Mattis. Jaha. Äh, ja. Han fattas mig. Oj, nu blir det kväll. Varför då då? Varför då då? Varför gör du på viset? Har synd i taket. <laughs> skalle med. skalle Vad uh... ja. han med där? Jo. Fast alltså, det är Matti som pratar till skalle i min lista. Jaha. Nu är han död som någon livslevande män... så så livs människa kan bli, står det. Mm, Asså. Alltså. Jag tänker så här, att de som har det här tixet att de måste citera Ronja Rövardotter hela tiden- mm. Mm. Att de kanske har något så här riksförbundet för rövardottersyndromister. Jag tror inte det, men... Jo, och så åker de ut på så här... De, de har möten någon gång i veckan så kommer det någon och föreläser något band och spelar. Och så är det en hel festkommitté på 23 person ska organisera det här. Och så blir det, oj, vi, ska, vi, ska vi köpa Vasa, knäckebröd eller något annat? Oj, så blir det bråk och... Vasa, knäckebröd? och så åker de ut... Och, nej. Ja, Okej. Okay. Men det kanske är det de bråkar om, den här festkommittén på 23 personer. Och sen så ska alla tackas av ordföranden måste hålla tal på varje möte. Ja, nu ska vi tacka maj här eftersom att det är hon som har ansvaret för att vi har gröt på vår julfest. Och så kommer hon upp det. Vad gör du på detta viset? Det hade varit någon. Jag kan vara med där. Så åker de ut på så här resor, de åker och kollar på gamla slott och grejer. Ja platser där de har spelat in droniga rövardotter. Vilken gäng alltså, vilken gäng. Och alla sitter där om jag rövardotter hela tiden. Jag tänker sen när barnet föds kommer ut och bara Varför gör du på detta vis att sitter i Alltså läkarna bara Vi har en rövardotter-cydron här en mamman nej men gud vad det är. Ja, det är ju fel på kromosom mittan. Alltså. <laughs> kromosom mittan? Så att din dotter kommer ju att citerar Ronja Rövarotter hela livet. Ja, okej. Okay. Vad trevligt. Ja. Hur är det dags att kolla på den filmen filmerna? Ja. <laughs> de de liksom har liksom inte ens sett det. De, det är fel i kromosom 19. Ja, det, det är så. Ja, ja. Så att ja, direkt när de kommit, bara, varför det på detta viset? Du har koll på detta höja? Ja, ja, jag är pårökt, <laughs> tänkte jag se mig påläst. Ja, det är lite konstigt där i början när det på. Ja, ser. ja men nu har du något Tourette's. Någon sådär sjuk tanke? Nej, alltså det... Jag har ju suttit och på Youtube när ja. det är till det med torets. Alltså Erik, han gör aldrig research innan avsnitten. Han gör inte det? Nej. Det är jag som gör och skriver upp grejer och så lägger jag fram mina grejer. så Ja. Ja. Så får jag liksom mana på hans här. Ja, men det är ju du som sköter detta så jävla bra. Så ja, att... men uh, han får fan Brannstränga sig. Nu får han fan med För att sig. Så du var bra på det här. Alltså, var jag ja. Kanske jag får ta över detta nu, ja. Erik. Bye-bye. <laughs> <laughs> Eller ska vi vara tre? Det är lite lite av två egentligen. Oh, fy fan. Ska han vara med ändå? Oh. Säg inte att jag har sagt detta nu. Nej. Nej. Jag menar, han, är lite... <laughs> han är lite jobbig här. Ja. Ja. Du håller med mig eller? Ja, ja. ja, ja. Jag, jag har känt honom 14 år och det är 14 år för mycket. Ja, jag har känt honom ett par veckor. Ja, oh, nej. Värsta veckorna i min liv. Ja, ja. Så att eh, Erik, om du hör detta, jag tar avstånd från detta. <laughs> det här ska vara, avsnittet kommer heta Vi tar avstånd eller något sådär. <laughs> ja, det, så kan det heta. Jag, jag undrar vad ska jag ska göra för bild till det här, för jag brukar alltid göra en bild i avsnittet. Jaha. Förra veckan var det en resväska. Alltså, var det ja. <laughs> ja. Uh... det Ja. Det valde ganska bra i och <laughs> Ja. Så det får väl vara någon med ett avhuggigt stånd den här veckan? <laughs> <laughs> ja, nej, det finns ju mycket. Du kan välja den. Ja. Har du något med på din lilla lapp? Nej, men jag har alltså... Det har ju mycket med Tourette's, det här med tix och sånt. Det har ju mycket ja. med blänkningar, grimage ja. och... Men det är inte lika kul som Ronja Rövardotter-syndromet. Nej, det är klart. Det... Det, kan så... ha, det heter avsnittet. Ja, så kan det heta. Ja. Nej, men jag har jag ju så jävla insatt var jag inte i rätta nu. Nej, tog jag ju på botkanten. Du... Det gjorde du verkligen. Ja. Jag trodde vi bara skulle prata allmänt om Tourette. Men... <laughs> Nej. Det blev värre och värre. Ja. Men, men. Nej, men. Du som har så mycket du kan säga något vettigt. Jag hade tänkt att kolla om det finns några kvinnor i Sverige som heter Mikael. Alltså finns det här tror jag? Ja. Så det är därför det blir lite tyst nu. För att jag, jag söker på svenskanam.se efter Mikael. Ja. Kvinnliga Mikael. Ja. Jag tänkte att det kunde vara lite kul att avrunda podden med det. Alltså länge har vi kört nu då? Vi har snart kört hela... Oj, oj, oj. Antal kvinnor med namnet i Sverige 69. 69. Vilket bra nummer alltså. Och du är en av dem. Jag är inte en av dem. Eller... Jag är nyopererad. Så det var 70 innan då. Det var så ja Men du vi kanske ska runda av. Det kan vi ta igen Det här var avsnitt 14 och av skratträttande. Och det var riktigt kul. Ja, det var roligt. Trevligt. Och du här. Tack. Jag hoppas att du kommer tillbaka. Det kanske jag gör, ja, när du, när du, om ni du, har tur om, När du kommer ut från Kumlanstalten Ja, jag ska ju dit nu om en kvart ja, så, att, så att, äh, din buss ska snart Buss och buss <laughs> Piketen Piketen kommer Men äh, jag heter som vanligt Sebastian Borgart Och jag heter Mikael Batta